A TŰZOKÁDÓ LÖVEGEK Kent grófját, az ifjú Edmondot, aki a vár egyik termének hűs kőpadlóján elnyúlva próbált enyhülést találni, a vészjel riasztotta fel. Félig levetkőzve, gyolcs nadrágban, csupasz felsőtesttel, szétvetett karral, mozdulatlanul heverészett. Elvágyasztotta a bordói vidéki nyár. Kedvenc agara ott lihegett mellette. Elsőnek a kutya hallotta meg a vészharangot. lábára támaszkodott, hegyes orráta a magasba emelte. Remegő fülét hátra csapta. Kent, még mindig kábult ifjú grófja nyújtózkodva tápászkodott fel. Majd hirtelen megértette, hogy jól félrevert harangjainak lármáját hallja. Azonnal talpra ugrott. Felkapta az egyik széken heverő finom vászoningét, és kapkodva rántotta magára. Ekkor már sietős léptek közeledtek az ajtó felé. Rálf Bassett úr a királybíró lépett a terembe, néhány helyi méltóság kísérte. Berzserák úr, Büdó bárója, Movezin bárója és Montpezat úr, aki roppant büszkén lépkedett, mert azt hitte miatt tört ki ez a háború. Bászett királybíró rendkívül alacsony, termetű emberke volt, ráadásul gömbölyű, akár egy hordó. Mindig kitörni kézharagja, megvastagította a nyakát, és kigúvasztotta a szemét. Kent ifjú grófja, valahányszor megpillantotta, mindig elámult rajta. Az agár nem kedvelte a királybírót, amint észrevette, morogni kezdett. – Tűzvész támadt? Vagy a franciák jönnek, királybíró uram, kérdezte Kent grófja. – A franciák, nagy uram, a franciák! – kiáltotta a királybíró kissé megütközve. – Jöjjön hát, már látni őket! Kent grófja egy tükör fölé hajolva megigazgatta a fülére hulló szőkefürtjeit. Aztán elindult a királybíró után. Mellén, nyitott, derekán kitüremlő bőfehér ingben, sarkantyútlan cipőjében és fedetlen fejjel, furcsa látványt nyújtott, a talpig vasba öltözött bárok között. Vakmerőnek és kecsesnek, de egyben komolytalannak tűnt. A vészharangok kongásától megdöbbenten, az augusztusi nap fényétől elvakítva lépett ki az öreg torony homájából. Az agár vonítani kezdett. Minnyáján felkapaszkodtak a tomás tetejére. Ezt a vaskos kerek tornyot oroszlán szívű Richard emeltette. De te olyan vár, amelyet nem ő, a nagy ős épített. Az ő emlékét hirdeti a londoni Tower, a normandiai Chateaugea, Lareol erődje. A csak nem függőlegesen meredek domb lábánál, Otthön pögött a széles csillogó gáron. Ott kanyargott a tágas terméken síkságon, amelyen a tekintett Agenész távoli hegyeinek két láthatáráig kalandozhatott. Semmit sem látok, szólalt meg Kend grófja, aki azt képzelte, hogy a francia előhadak már a városkapuk előtt állnak. De igen, nagy uram, igyekeztek a többiek túl kiabálni a harangok zúgását. A folyó mentén felfelé, Szent Bázil táján. Kent a tenyerével ernyőzve összehúzott szemét, végül is megpillantotta a folyóval párhuzamosan csillogó szalagot. Megmagyarázták neki, hogy a fénye tündöklik a lovagok páncélján, meg a lovak vértjén. Még mindig ez a levegőt hasogató harangzúgás, hisz a harangozóknak így előbb-utóbb kiszakad a karjuk. A város utcáin, de főképp a városházak körül, ott nyüzsög a nyugtalankodó nép. Milyen aprónak tűnnek az emberek egy fellegvár melvédjéről nézve? Bogarak. A városba torkolló utakon riad parasztok közelednek. Ki a tehenét vonszolja, ki a kecskéit terelgeti, ki az igás ökreit nógatja. Elfutottak földjeikről, s hamarosan a környező kis mezővárosok lakói is követik őket. Hátukra vetett, vagy szekerükre haigált cokmókjukkal. Majd úgy helyezkednek el, ahogy tudnak, a csapatoktól, meg Gáján lovagjaitól, már amúgy is túl zsúfolt városba. Csak két óra múlva tudjuk számba venni a franciákat, és az ébe álta előtt nem érik el a falainkat jegyezte meg a királybíró. Á, komisz évszak ez a háborúskodásra, szólalt meg borús hangon Bergerak úr, akinek néhány nappal előbb a francia előnyomulás miatt el kellett menekülnie Saint-Foyle-Grandéból. Ugyan miért nem jó ez az évszak? mutatott Kent grófia a tiszta égboltra és az előttük elterülő szépvidékre. Kicsi meleg volt az igaz, de hát nem jobb ez az esőnél, meg a sárnál. Ha ezek az akvitániaiak részt vettek volna a skóciai hadjáratban, most bizonyára nem panaszkodnának. Mert egy hónap múlva nyakunkon a szüret, nagy uram, magyarázta mond úr. És a parasztok siránkozni fognak, hogy legázoljuk a termést, és nem lesznek jó indulattal irántunk. Való jól tudja, mit tesz. Már 1294-ben is ez cselekedte. Mindent elpusztított, hogy mielőbb kifárassza a tartományt. Kent grófja vállat vont. Itt Bordó vidékén igazán nem számít néhány hordó, mert akár háború van, akár béke, mindenképpen lesz elegendő a jóféle bordóiból. A Tomás szétornyának magasában hirtelen könnyű szellő kerekedett és az ifjú gróf nyitott inge alá hatolva, kellemesen cirogatta a bőrét. Néha csak az a tény, hogy él, csodás élménnyel töltheti el az embert. A melvéd átlandyosodott köveire könyökölve Kent grófja átengedte magát az álmodozásnak. 23 éves volt, és már is a király helytartója, egy egész hercegségben. Minden királyi joggal felruházott személyében magát a királyt kell tisztelni. Csak annyit kell mondania, akarom, és mindenki engedelmeskedik neki. Azt is elrendelheti, akasszák fel. Igaz, hogy nem gondolt ilyesmire, de megtehette volna. És ami a legfontosabb, távol került Angliától, távol a Westminsteri udvartól, távol Fivérének, második Edvárnak hóbortjaitól, Dűrohamaitól és Gyanakvásától, távol a Despenzéktől. Itt végre maga rendelkezhetett személyével, a maga ura volt, és ura mindenkinek, aki körülvette. Egy hadsereg érkezik, hogy megütközzék vele, és semmi kétség, ezt a hadat lerohanja és legyőzi. Egy asztrológus megmondotta, hogy életének 24. és 26. éve között hajtja végre legnagyobb tetteit, amelyek ráirányítják az egész világ figyelmét. Gyermekkori ábrányai váratlanul megvalósultak. Hatalmas csatatér, csillogó páncélok, uralkodói tekintély. Valóban, születése óta még soha nem látta ragyogóbnak az életet, mint éppen most. A csupán a saját ényéből fakadó enyhe mámortól, a melkasát simogató szellőtől, meg az előtte elterülő tágas láthatártól, kissé szédült a feje. Nagy uram parancsai kérdezte a már türelmét vesztett Bassett úr. Kent grófja visszafordult, és egy árnyalatnyi gőggel, vegyes csodálkozással nézte az apró termető királybírót. – A parancsaim? – kérdezte vissza. – Nos hát fúvassa meg a kürtöket, királybíró uram, ültesse orra az embereit, előre nyomulunk és támadunk. – De mivel támadunk, nagy uram? – Teringettét, hát a csapatainkkal baszett. Nagy uram, nekünk alig kétszáz páncélos lovagunk van, és a kapott adatok szerint több mint 1500 an jönnek ellenünk. Nem így van, Berzserák uram? Reginálde de Pont a úr bólintott. Az apró termető királybíró nyaka szokottnál is pirosabb és dúzzattabb volt. Most valóban idegeskedett, és csak nem szétrobbant, ennyi lelki ismeretlen felületesség láttán. Az erősítésről semmi hír nem érkezett, kérdezte Kent grófja. Ej, nagy uram, semmi, még mindig semmi. Elnézést kérek szavaimért, de fivére a király nem sokat törődik velünk. Ezt a beharangozott erősítést már négy hét óta várták Angliából. Bár Bordó parancsnokának csapatai menetkészen álltak, mégsem mozdult, mert Edvárd királytól kapott közvetlen parancsa értelmében csak az erősítés érkezése után kellett megindulnia. Így hát Kent ifjú grófia mégsem volt olyan mindenható, mint ami ennek látszott. A várakozás, kérdés, hogy az ígért erősítést egyáltalán behajózták-e már, meg az ember hiány tette lehetővé nagyor számára, hogy Agentól, Mármandig és Belzseráktól ifjúrezik, úgy sétáljon végig a tartományon, akár egy díszparkon. Most már itt áll hadainak szalagja az orruk előtt, és ők még mindig tehetetlenül toporognak. Kegyelmed is ugyanezt tanácsolja, olyan kérdezte Kent grófja. Sajnálom, nagy uram, roppantúl sajnálom, rákcsálta fekete bajuszált Montpezat bárója. És kegyelmed, Berzserak? Kérdezősködött tovább Kent. Sírni tudnék a méregtől, jelentette ki Pont Berzserak, a környék nagyuraira jellemző éneklő hangsúlyjal. Kenti Edmond már nem is faggatta tovább Büdó báróját, meg fargo jé bárót, akik egyébként sem franciául, sem angolul nem tudtak, csak Gascogny nyelven beszéltek. És Kent egy szavukat sem értette. Egyébként arcukról le lehetett olvasni a választ. Nos, akkor zárassa be a kapukat, királybíró uram, és készüljünk fel az ostromra. Ha pedig megérkezik az erősítés, hátba támadhatja a franciákat, és ez így talán jobb is lesz, vigasztalta magát Kent grófja. Újai hegyével vakargatta agara homlokát, aztán visszakönyökölve a langyos kövekre a völgyet nézegette. Egy régi bölcs mondás szerint, aki La Reolt bírja, az égáján. Hát, majd kitartanak, amí kell. Egy hadsereg számára a könnyű előrenyomulás épp olyan kimerítő, mint a visszavonulás. A francia sereg semmiféle ellenállásba nem ütközött. És így egyetlen napra sem állhatott meg, hogy lélegzethez jusson. A franciák több mint három hete, pontosan 25 napja meneteltek, meneteltek pihenő nélkül. A hadzöme a bandériumokkal, páncélos lovagokkal, csatlósokkal, íjászokkal, szekerekkel, kovácsműhelyekkel, konyhákkal, valamint a nyomukban özönlő kalmárokkal és bordélyosokkal több mint egy mérföldnyi hosszúságban nyúlt el. A lovak háta kisebesedett, és ucsolván egy negyed óra sem múlt el, hogy valamelyik elnevezítette volna a patkóját. A lovagok közül sokan kéntelenek voltak leoldani páncéljukat, mert alatta a nagy hőségtől sebek megkelések támadtak feltört testhajlataikba. A gyalogság már alig vonzolta nehéz, szeges bakancsait. Ráadásul a fákon éretnek látszó szép, fekete ageni szilva alaposan meghajtotta a szomjas és dézsmálásra mindig kapható katonákat. A menetoszlopból hol itt, hol ott lépett ki valamelyik az útszélére, hogy ott letolja a nadrágját. A hadak főparancsnoka, Gossédes ha csak tehette, szúnyókált a nyeregben. Csak nem ötven esztendei katona élet és nyolc háború vagy hadjárat szoktatta ehhez a gyakorlathoz. Most alszom egy keveset, fordult ilyenkor két csatlósához. Azok lovuk járását hozzáigazítva kétfelől közrevették a hat parancsnokot, hogy kéznél legyenek, hanet áll lecsúszna a nyerekből. Az öreg vezér pedig derekát a nyeregfalnak támasztva nagyokat hortyogott a sisakjában. Robert D'Artois derekasan izzadt, de nem fogyott egy unciányit sem, viszont húsz lépésnyire is érzett rajta a vadállatszag. Összebarátkozott a Mortimert követő egyik angollal, a lópofájú, nyurga mátravérbáróval. Sőt, felajánlotta neki, hogy harcoljon az ő zászlaja alatt, ugyanis Mátravér, ez a szenvedélyes játékos, a pihenők alatt mindig kapható volt a kockadobó kuparázogatására. Sár de Valois még nem adta ki a mérgét. Mellette lovagló fia, Alencon grófia, évrő unokaöccse, a két marsal Mathieu de Tri és Jean de Barré, valamint spanyolországi Alfonz rokona, mást sem hallott tőle, mint káromkodás. Szitta az elviselhetetlen éghajlatot, az éjszakák füllettségét, a nappalok izzó forróságát, a legyeket, a zsíros ételeket. A felszolgált bort csak bugrisoknak való lőrének nevezte. Hát nem a híres fajborok hazájában vannak. Hová dugták az itteniek a jó borral telt hordóikat? A tojás megzápult, a tej savanyú volt. Valóan a gyúr néha émeigő gyomorra ébredt, és néhány nap óta alattomos, aggasztó fájdalmat érzett a melkasában. A gyalogság is lassan bán szorgott, és az Itáliából hozatott nagy lövegek fatalpa, mintha leragadt volna. Ó, bár csak kizárólag lovassággal lehetne hadat viselni. Azt hiszem, én a napnak vagyok szentelve, jegyezte meg Valoa. Tizenöt éves koromban is épp ilyen tikkasztó hőségben vezettem első hadjáratomat, a kietlen Aragóniában amelynek egy ideig királya voltam, és éppen a kegyelmed nagyapja ellen, Alfonz rokonom. Spanyolországi Alfonzhoz az Aragóniai trón örököséhez intézte a szót, köntörfalazás nélkül emlékeztetve őt a családjukat megosztó harcokra. De valóan nyugodtan tehette ezt, mert a jámbor Alfonz mindent elkövetett, hogy kedvébe járjon az embereknek mert felkérték rá, kész elindulni a keresztes hadjáratra, és hogy felkészüljön a keresztes hadjáratra, hajlandó megverekedni az angolokkal. Á, Gerona bevétele, sóhajtott Valoa, örökké emlékezni fogok rá. Micsodakatlan volt! Amikor megkoronáztak, Soled bíborosának éppen nem volt a keze ügyében korona, ezért a kalapját tette a fejemre. Csak úgy fuldokoltam a nagyvörös posztó kalap alatt. Bizony, 15 éves voltam akkor. Nemes atyám, merész Fülöp király, az ott kapott lástól halt meg, Perpinyámban. Atyát említve elkomorult. Eszébe jutott, hogy a király 40 éves korában halt meg. Idősebb fivére Szép Fülöp 46 évesen. Féltestvére Louis d'Evrö, 43 évesen távozott az élők sorából. Ő maga márciusban múlt 54 esztendős. Íme a bizonyíték, hogy a családban ő a legéletképesebb. De vajon még mennyi időt engedélyez számára a gondviselés? Aztán Kampánia és Románia és Toszkána meg a többi meleg ország folytatta. Végig egész Itálián, Nápolytól Szienáig és Firenzéig, a napos évszak kellős közepén, hogy elűzzem a Gibellineket, amit meg is tettem. Hadd számoljam ki, 1301-ben, 23 évvel ezelőtt, és Itgályenben, 1294 nyarán, akkor is nyár volt, mindig nyár. De a keresztes hadjárat még forróbb lesz, Sár. vetette oda gúnyosan Robert D'Artois. Gondolja csak el, ha majd megindulunk Szudán ellen, Egyiptomban. És emellett azt hiszem arrafelé nem termelnek szőlőt. Majd nyalhatjuk a homokot. Ej, a keresztes hadjárat! A keresztes hadjárat! Legyinted bosszúsan és nagyon fáradtan, Valoá! Még azt sem tudjuk, hogy elindul-e valaha a keresztes had, amikor ennyi akadályt gördítenek utamba. Hiába szenteljük életünket, a királyság meg az egyház javára. Végül mégiscsak belefárad az ember, ha erőit mindig hálátlanokért pazarolja el. A Hálátlanok 22. János pápa, aki vonakodott jóvá hagyni a pénzbeli támogatást, mintha csak valóban el akarta volna venni a kedvét a hadjárattól. De főképp negyedik Károly király, aki nemcsak hogy immár sértő módon halogatta, hogy helytartójává kinevezze Akvitániában, de ráadásul kihasználva Valoá távollétét maga ajánlkozott császár jelöltnek. És természetesen a pápa hivatalosan támogatja a jelöltségét. Így aztán Valoának Habsburg lipóttal tervezett minden szép cselfogása, csődöt mondott. Szép Károly őfelségét mindenki együgyűnek tartotta, mint ahogy az is volt. De a jelek szerint eléggé jól értett az ármánykodáshoz. Valóa éppen ezen a napon, augusztus 25-én értesült erről a húzásáról. Szent Lajos napja volt, de ez a nap most valóban bal szerencsésnek bizonyult. Olyan rossz hangulatban volt, és annyira lefoglalta az arcára telepedő legyek hessegetése, hogy azt sem tudta, merre járnak. Láréol erődjét csak akkor vette észre, amikor már négy-öt nyire megközelítették. A sziklás hegy kiszögellésen épült Láreol. A Gáronni felett magányosan uralta a körülötte emelkedő dombok zöldellő gyűrűjét. A halványuló égen kirajzolódtak a lenyugvó napfényétől aranyos, sárgára festett kövekből rakott vétfalak. A mögöttük szorongó harang és kastélytornyok, a csipkézett tornyocskák, a városháza magasan ácsolt tetőgerendázata és a szorosan egymás mellé zsúfolódó vörös cseréppel borított házacskák. A látvány azokhoz a miniatúrákhoz hasonlított, amelyek Jeruzsálemet ábrázolják a színezett imakönyvekben. Igazán szép város, magas fekvése, hat hadszintér, ostrom esetén. Kent grófja nem választott rosszul, amikor idehúzódott. Nem lesz könnyű bevenni ezt az erődítményt. A sereg további parancsra várakozva állt meg, de Váloá nagy nem adott parancsot. Duzzogott. Határozzon helyette a hadag főparancsnoka meg a két marsal. Csináljanak, amit akarnak. Ha nem helytartója a királynak, nem vesz a vállára semmiféle felelősséget. Jöjjön Alfonsz. Enyhítsünk magunkon, fordult spanyolországi rokonához. A hadak főparancsnoka ide-oda tekergette fejét a sisakban, hogy megértse az egyes bandériumok vezetőinek jelentését. Bolony grófját elküldte felderítőbe. A gróf egy óra múlva tért vissza, miután a dombok oldaláról megkerülte a várost. Láréol minden kapuját bezárták. A helyőrség a jelek szerint nem szándékozott kitörni. Ezután úgy döntöttek, hogy tábort vernek. A bandériumok nagyjából tetszésük szerint helyezkedtek el. A fák meg a magas karók között elnyúló szőlővennyigék kellemes, lugasszerű hajlékot kínáltak. Amikor az első csillagok kigyúltak az égem, az elcsigázott sereg már aludt a világos alkonyatban. Kent, ifjú grófia nem tudott ellenállni a vakmerőség kísértésének. Az álmatlan éjszaka után, amikor a várakozást a fegyvernökeivel együtt kockajátékkal igyekezett megrövidíteni, magához kérette Bassett királybírót. Parancsot adott, hogy szólítsák fegyverbe a lovasságot. víradat előtt, anélkül, hogy a kürtöt megfúvatták volna, az egyik mély árokban nyíló várfolyoson keresztül a csapat kilopódzott a városból. A szőlőskertekben horkoló franciákat csak a rájuk rontó gázkony lovagok vágtájának robaja ébresztette fel. Csodálkozva emelték fel a fejüket, de tüstént le is kapták. Homlokukkal egy vonalban csak a rohanó lovak patáit látták. Kenti Edmond és társai nagy gyönyörűséggel vitézkedtek az álmos katonák között. Kardalka szabolták, buzogánnyal csépelték őket. Nehéz olmos korbáccsal verték a mesztelen lábszárakat. A sem páncéltól sem vérttől nem védett testeket. Ropogtak a csontok, és üvöltő rés a francia táborban. Néhány nagyúri sátor összedőlt, de csak hamar egy erélyes hang harsogta túl a kavarodást. Ide hozzám, Sationhoz! És a főparancsnokának zászlaja már fennel lobogott a kelő nap fényében. A vén gosé, aki táborát bölcsán félrehúzódva ütötte fel, vazallusaival társai segítségére sietett. Jobbról is, balról is parancsszavak pattogtak. Ártoá, előre! Ide hozzám, Valoához. A félig öltözött lovagok, kilovon ki gyalogszerrel, lecsaptak az ellenfélre. A tábor nagy területen meglehetősen szétszórtan terült el, és a francia lovagok túl sokan voltak, hogy sem Kent grófia sokáig folytathassa dólását. A gászkonyiak már látták, hogy könnyen harapófogóba kerülhetnek. Kentnek csak annyi ideje maradt, hogy megforduljon, és vágtatva elérje Lareol kapuit. Ott aztán mindenkinek köszönetet mondott, és páncélját leoldva nyugovóra tért. Becsületén nem esett csorba. A francia táborban mélységes megdöbbenés honolt. Mindenfelé nyöszörgő sebesültek hevertek. A csaknem hatvan halott között volt az egyik Marsal, Jean de Barré, és az első véd parancsnoka, Bolony grófja. Mindenki sajnálkozott, hogy a két nagyúr, ez a két vitéz harcos ilyen váratlan, értelmetlen véget ért. Álmukban érte őket a halál. Kent merészségének azonban mindenki tisztelettel adózott. A de Valois, aki előző nap még azzal hencegett, hogy pár viadalban egyetlen harapásra lenyelné ezt a fiatal tacskót, most a lelkes csak nem megdicsőült arccal mondogatta. – nagy uraim, ne feledjék, ő az unoka öcsém. És feledve a hiúságát ért sebeket, rossz közérzetét meg az évszak kényelmetlenségeit, Bárém Marsal pompás temetése után azonnal neki a város ostromának előkészítéséhez. Nem csak tevékenynek bizonyult, hanem szakértőnek is. Nagy szájú kérkedő volt, de figyelemreméltó hadvezér. A Láriólba vezető utakat lezárták, a környéket mélyen előre tolt őrszemek figyelték, a falaktól két távolságra sáncokat ástak. Töltéseket emeltek, és egyéb földmunkálatokat végeztek az íjászok fedezésére. A lőporos lövegek számára alkalmas helyeken előkészítették a terepet. Álványokat ácsoltak az ípuskások számára. Valóan a mindenütt jelen volt. Ellenőrizte a munkát, utasításokat adott, és dologra serkentette az embereket. Távolabb a dombok karéjában a lovagok felállították kerek sátraikat, amelyeknek ormán zászlók lengtek. Sár de Valois himzett posztósátra valóságos várkastély volt, és úgy helyezték el, hogy uralja a tábort, meg az ostromlott várost. Augusztus 30án Valois végre megkapta oly nagyon áhított kinevezését. Hangulata ettől végképp felderült, és úgy viselkedett, mintha már is megnyerte volna a háborút. Két nappal később az életben maradt marsall, de Ödötré, valamint Pierre de Cunyéres és Spanyolországi Alfonsz harsogó Kürt szóval a béke küldöttek fehér zászlajával indult Láréol falai alá, hogy felhívást intézzen Kent grófjához. A hatalmas és főrangú sárnagyúr Valois grófja, a francia király gaszkonyi és akvitániai helytartója parancsára adja meg magát. Továbbá a hűség eskü és hódolat elmulasztása miatt szolgáltassa kezükre az egész hercegséget. Ezután Bassett királybíró lábújhegyre állt, hogy elérje a Melvid magasát és a főrangú és hatalmas Edmond Kent grófja az angol király akvitániai és gászkonyi helytartója nevében elfogadhatatlannak nyilvánította a felhívást. A gróf nem hagyja el a várost, és csak akkor adja át a hercegséget, ha erőszakkal elveszik tőle. Miután az előírásoknak megfelelően kihirdették az ostrom állapotot, Mindenki visszatért a maga dolgához. Valóan a óra a meccpüspökétől kölcsön kapott Harminc aknászszal föld alatti folyosókat ásatott a falakig. Ezekbe a folyosókba helyezték el a lőporos hordókat, amelyeket majd meg fognak gyújtani. Lottaningi hercegének embere, ők ingeniátor csodát várt ettől a hadművelettől. A bástya úgy kinyílik majd, mint tavasszal a virág. Amikor az ostromlottak meghallották a tompa koppanásokat, teli edényeket helyeztek el a bástya fokon. És ha valahol a víz színe fodrozódni kezdett, tudták, hogy ott a mélyben a franciák aknát ásnak. Ők is ezt tették, de a lotaringiai aknászok nappal, ők meg éjszaka dolgoztak. Egy reggel aztán találkozott a két folyosó rendszer. A föld alatt a rosszul égő fákják fényénél iszonyú mészárlás kezdődött. Akik megmenekültek, azok fekete porral és vérrel borítva tértek vissza. Olyan rémült szemmel, mintha a pokolból kerültek volna elő. Amikor előkészítették a terepet a pattantyúknak, Valóanagy úr elhatározta, hogy kipróbálja a lövegeket. A lövegek, ezek a vasabroncsokkal körülfogott, nehéz bronzból készült nagy csövek kerék nélküli fatalpakon feküdtek. Egy-egy ilyen fémszörnyetek vontatásához tíz ló kellett, és húsz ember sürgölődött körülötte, hogy megtámassa, megtöltse és célozzon bele. Minden löveg köré vastag deszkából egy félét ácsoltak, a tüzérek védelmére. Hanetán felrobbanna a pattantyú. Ezeket a pisából érkezett lövegeket az itáliai tüzérek bombardának nevezték, a robbanás györeje miatt. Minden nagyúr, minden zászlós úr kicsődült, amikor először próbálták ki a bombardákat. Gosé parancsnoka vállát vonogatva zsörtölődve jelentette ki, hogy egyáltalán nem bízik a pattantyúk romboló hatásában. Mi szükség van az eféle újdonságokra, amikor ott vannak a századok óta oly jól bevált kő meg nyilhajító ostromgépek? Néki Sationnak soha nem volt szüksége Lombardia öntőire, hogy az ostromlott városokat elfoglalja. A háborúkat bátor lelkek és erős karok nyerik meg, nem pedig az alkimisták pora amelyen nagyon is érződik a sátán köves bűze. A tüzérek minden löveg mellett meggyújtottak egy parástartót, és egy hosszú vasnyársat izzítottak mindegyikben. Aztán nagy kovácsolt vas merítettek a lőporba, és megtöltötték a bombardák csövét, amelybe előről egy kócból sodort folytást, majd utána egy csak nem száz livr súlyú kőgolyóbist helyeztek. Végül kevés kelőport szórtak a cső alsó végén lévő závárkis kis mélyedésébe, ahonnan keskenyrés vezetett a belső töltethez. A jelenlévőket felszólították, hogy 50 lépésnyire távolodjanak el a lövegektől. A tüzérek lehasaltak, és kezükkel betapasztották a fülüket. Minden bombarda mellett csak egy ember maradt állva, aki a tűzben izított hosszú vasnyárssal meggyújtotta a lőport. Aztán földre vetette magát, és a lövegtalp ládája mellé lapult. Vörösülő lángnyelvek lobbantak fel, a föld megrendült. A robbanás moroja végig görgött a Garon völgyén, és Mármántól Lángonig elhallatszott. Az ágyuk körül elfeketedett a levegő. A hátra vetődő lövegek feneke a lazatalajba fúródott. A hadak főparancsnoka krákogott, köpködött és káromkodott. Amikor kissé szétoszlott a por, kiderült, hogy az egyik golyó a francia táborba pottyant. És úgy látták, mintha a városban az egyik ház teteje meghasadt volna. Túl sok lárma, így csekély kárhoz képest jegyezte meg a hadak főparancsnoka. A súlyjal és paritjával működő régi hajítógépekkel minden golyóbb is célba talált, anélkül, hogy az ember megfulladt volna. Láréolban senki nem értette, hogy Delpuch notárius házának tetejéről mitől omlott nagy cserépzápor az utcára. Azt sem értették, hogy egy pillanattal később honnan hallanak mennydörgést a felhőtlenékből. És Delpuch mester ordítozva rohant ki a házából, mert egy nagy kőgolyó is a konyhájába. Mindenki szaladt a bástya falakra, de a francia táborban egyetlen olyan magas szerkezetet sem láttak, amelyik az ostromok szokásos tartozéka. A második lövés után kénytelenek voltak elhinni, hogy a zaj meg a lövedék a dombok között heverő, Hosszú csövekből jön, amelyek felett füstcsóvák lebegnek. Az embereket elfogta a rémület, az asszonyok megindultak a templomok felé, hogy ott imádkozzanak a démoni találmány ellen. Elhangzott a nyugati háborúk első ágyulövése. Szeptember 22-én reggel felkérték Kent grófját, hogy fogadja Lareol hat s Ramon de Labisson, Jean de Miral és Imbert Esclau urakat, a Doat és Barson de Pins fivéreket, Hély de Malenot notáriust, valamint az őket kísérő polgárokat. Az esküdtek véget nem érő siránkozásba kezdtek, és hangjukban, vajmi kevés alázattal és tisztelettel panaszkodtak a király helytartójának. A városban elfogyott az élelem, elfogyott a víz, és hiányzottak a háztetők. Már látni lehetett a vízmedencék alját. A csűröket felseperték, a lakosság nem bírja tovább elviselni, a három hét óta minden negyed órában megismétlődő golyóbis esőt. A kórházban már nem fértek el a betegek, és a sebesültek. Az utcákon megölt felnőttek és az ágyukban elpusztult gyermekek holtestét a templomok kriptáiban halmozták fel. A világ végét idéző lármában a Szent Péter templom harangjai leszakadtak. Ez is csak azt bizonyítja, hogy Isten nem támogatja az angol ügyet. Aztán a szüret is sürgőssé vált, legalábbis azokban a kertekben, amelyeket a franciák nem dúltak fel. Elvégre csak nem hagyhatják a termést a tőkéken rohadni. A birtokosok meg a kereskedők által felhergelt lakosság már-már lázadással fenyegetőzött. Szükség esetén még a királybíró katonáival is hajlandó lenne megverekedni, hogy kierőszakolja a város feladását. Miközben az esküdtek jajonktak, egy golyób is el a közelben, és utána egy leomló gerenda recsenése hallatszott. Kent grófjának agara szűkölni kezdett. Gazdája kimerült, csügget mozdulattal hallgattatta el. Kenti Edmond napok óta sejtette, hogy előbb-utóbb meg kell adnia magát de a józanész ellenére mégis ragaszkodott az ellenálláshoz. Az ostromtól kimerült, gyenge csapatai nem bírtak volna ki egy támadást. Egy újabb kitörés kísérlete a most már erősen elsáncolt ellenfél területére őrültség lenne. És lám, lakói lázadással fenyegetőznek. Kent grófja Bászed királybíróhoz fordult. Hisze még a bordóból érkező erősítésben, rálf uram, kérdezte. A királybíró már semmiben sem hitt. Végképp kimerült, és nem habozott edvárt királyt meg az ő deszpenzéit azzal vádolni, hogy cselben hagyták Láréol védőit, és ez meglehetősen hasonlít az áruláshoz. Berserák, büdó és Montpezat urak ábrázatosan volt bíztató. Eszük ágában sem volt, hogy egy olyan királyért vigyék vására a bőrüket, aki így kevéssé gondoskodik legjobb szolgáiról. A hűséget nagyon rosszul fizették meg. – Van-e fehér zászlaja, királybíró uram? – folytatta a kérdezősködést Kent grófja. – Huzassa fel a várkastély ormára! Néhány perccel később elhallgattak a bombardák, és a francia táborra a meglepetésnek az a nagy csendje nehezedett, amely a régóta remélt eseményeket fogadja. Láriolból kivonultak a békekövetek. Tri Marsal sátrába vezették őket. A Marsal közölte velük a megadás fő feltételeit. A város megadja magát, de az egész hercegség átadását a francia király helytartójának kezére, Természetesen Kent grófjának is alá kell írnia, és ki kell hirdetnie. Szabad rablás nem lesz, foglyokat nem ejtenek, csak túlszokat szednek és megállapítják a háborús kártérítés összegét. Ezek után Valois grófja meghívta Kent grófját ebédre. Nagy lakomára készülődtek a francia léliomokkal himzett szőtesekkel borított sátorban ahol Sár nagyúr már csak nem egy hónapja lakott. Kent grófja legdíszesebb fegyverzetében érkezett, de sápat volt. Megalázottságát és kétségbeesését a méltóság állarca mögé igyekezett rejteni. Bászett királybíró és több kászkony nagyúr kísérte. A két királyi helytartó, a győző meg a legyőzött, kísér rideg szavakat váltott ám bár öcsém uramnak és bátyám uramnak szólították egymást, mint olyan emberek, akiknek családi kötelékeit a háború sem tépi szét. Az asztalnál valóan nagyúr a véleszem székre ültette Kent grófját. A gázkonylovagok mohón faltak, hiszen ilyen jó falatokban hetek óta nem volt részük. Az ellenfelek erőltetett udvariassággal dicsérték egymás vitésségét. Kent grófjának gratuláltak szilaj kitöréséért, amely a franciáknak egy marsaljukba került. Kent válaszában elismeréssel adózott nagybátyának az ostrom hadműveleti tervéért és a lövegek bevetéséért. Hallgassa csak meg, hat parancsnok uram, és kegyelmetek mind, hogy mit mond nemes, öcsém, kiáltotta valóá. Szerinte golyós bombardáink nélkül a város négy hónapig is kitartott volna. Ezt jól jegyezzék meg. A tálak, serlegek és füles felett Kent és Mortimer egymás arcát figyelte. A lakoma végeztével a főbb vezérek félre vonultak, hogy megszerkesszék a számos cikkelyből álló békeszerződést. Őszintén szólva, Kent mindent hajlandó volt elfogadni, kivéve az angol király hatalmának törvényességét vitató bizonyos kifejezéseket, valamint azt, hogy a túszok listájának élére Bassett urat és Monpezár urat jelöljék. Ez a két uraság zárta börtönbe és akasztatta fel a francia királytisztjeit. Tehát sor -sok kimenetele, egy cseppet sem volt kétséges. Valois azonban ragaszkodott a királybíró meg a Szent Szárdosi lázadás felelősének személyéhez. Lord Mortimer is jelen volt a tárgyaláson. Ajálkozott, hogy négy szem közt beszél Kent grófjával. Gosé parancsnok ellenezte a dolgot, nem engedhetik meg, hogy az ellenséges tábor egy szőkevénye tárgyaljon, a békéről. De Robert D'Artois és Charles de Valois megbízott Mortimerbe. A két angol tehát félrehúzódott a lakó sátor egyik sarkába. Valóban olyan sürgős kegyelmednek, Milord, hogy visszatérjen Angliába? kérdezte Mortimer. Kent nem válaszolt, hogy ott szembenézzen fivérével Edward királlyal, akinek igazságtalanságát eléggé ismeri, és aki majd kegyelmed védkéjű rója fel azt a vereséget, amelyet a deszpenzé készítettek elő. Mert kegyelmedet elárulták, Milord, ezt tudnia kell. Mi tudtunk a kegyelmednek ígért erősítésről. De azok a csapatok valójában el sem hagyták Angliát. És talán nem árulás a Bordói királybírónak küldött parancs, amely megtiltotta, hogy az erősítés megérkezése előtt kegyelmet segítségére siessem. Ne csodálkozzék, hogy ilyen jól tájékozott vagyok. Ezért csak a Lombard bankároknak tartozom köszönettel. Gondolkodott-e már azon, Milord, hogy mi lehet az oka a kegyelmed iránt megnyilvánult hitszegő nem törődömségnek? Érti, hogy milyennek a célja? Kent kisé lehajtotta a fejét, még mindig hallgatott és az ujjait nézegette. Ha a kegyelmed itt győz, akkor veszedelmessé válik a deszpenzék számára, Milord, folytatta Mortimer mert túl nagy tekintére tesszert a királyságban. Inkább elszenvedtették kegyelmeddel a megadást követő népszerűtlenséget, még ha ennek akvitánia is az ára, amelyel vajmi keveset törődnek azok, akiknek csak arra van gondjuk, hogyan lopják el sorra a határőrvidék báróságait. Megérti-e végre, hogy három évvel ezelőtt Miért kellett felkelnem Angliáért, saját királya ellen, vagy inkább a királyért, önmaga ellen? Ha most visszatér, kibiztosítja biztosítja Milord, hogy nem vádolják-e hűség megszegésével, hogy nem vetik-e börtönbe? Kegyelmed még fiatal, és nem tudja, hogy ezek a gonosz emberek mire képesek. Kent a fülemögés imított a fürtyeit, aztán megszólalt. Kezdem megtudni, lord a magam kárán. idegenkednék egyelmed kegyelmed attól, hogy első túsznak ajákozzék. Természetesen biztosítékot kapna, hogy hercegi bánásmódban lesz része. Most, hogy Akvitánia elveszett és attól tartok örökre, most az angol királyságot kell megmentenünk, és ezt innen jobban megtehetjük. A fiatalember csodálkozva pillantott Mortimerre. Két órával ezelőtt, mondta, még fivérem a király helytartója voltam, és kegyelmed már is lázadásra bíztat. Nem olyan vészes, Milord, nem olyan vészes. A nagy tetteket, Rövid idő alatt határozzák el. Mennyi gondolkodási időt ad nekem a döntésre? Nincs rá szükség, Milord, mert már határozott. Roger Mortimer részéről nem csekély eredmény volt, amikor Kent ifjú grófja Edmond visszatért a tárgyaló asztalhoz, és első túsznak ajánkozott. Mortimer a vállához hajolva még annyit mondott. Most azon kell munkálkodnunk, hogy megmentsük sógornőjét és unoka nővérét, a királynét, aki megérdemli szeretetünket, és legerősebb támogatónk lehet.